وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا سنوری سیوہ اولہ حصہ کی اس او غدر بابنوان دیمہ حصہ کی اس وعد رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بھائی کے دفع شبہاتو تیساؤ نا شبہات چاپنج نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کول دا وی جواب نو او سچ نبی علیہ السلام باندې دا اعتراضات کول نو پتا باندې وون غیر ان به سر بدلی جواب به ما غی کم چ دمخ کیو دا شو فات او شو ذکر کړه چدا یو الله <سؤال> دے ممسر خبر خبریو کی منتلي وای چې دا زماره رسول له مارا لې گئے لا ولا یکلمون الله دا ری جواب یو ک قزا الک خان الذین من قبل مثلقون تشابهت قلوبهم بیا دره اهم خبره بیان کړي یاو دا چې بیتو لادو توحید په اړه جوړ شوې ده نو لږه کې شر کوئی د هم دا چې دا پیغمبر مباشر ابراهیم علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام د دعا غفتی وا تا سنواني او د هم توحید د ټولو انبیایو مشترک مساله وا اسو حسان ستا سنیکانو پی وسیعت کڑیو ولی تے انکار کوئی اس دے زائنہ اتمہ شبہا او داغی جوابا اتمہ شبہا تسنگا پیغمبر کلا یو پلا مخکے کلا بل پلا مخکے ذکا نبی علیہ السلام بیت اللہ تا کو الله وکم راولیکم بیت المقدس ته مخکو اوغی ته مسکو شپار سوالس میاشته نبی علی السلام اغه طرف ته موزو کو بیاوت هو کومشه بیا بیت الله ته مخرا وړو هदयې تیرا دونه شوروکلن ست سن پیغمبرې په دې خپل دین کې دی په خپل باندي شاتې کلب بیتو لا تا مفکی کلب بیتو مقدس تا مفکی کلب یا بیتو لا تا مفکی تا مو می تراس کړي مړه کله یو په روانی کله بل روانی کله یو په کله برکو جواب دے چې زهو د الله حکم تابی ما شاء الله کم خو ویلی یا خو محکوما سې په لو صفه او دریم قسم به وقوف غي پديس راته غ به وقوف او کماکل در تخيل یو کماکل یو کو چې او کماکل هغه چې هغه صاحب کرام ته به وقوف وي شدايو انو مینو کما بانو صفه اللہ انہمو صفا اللہ دی بی وقف چې صحابہ کرامو دا بی وقف وئی دیم بی وقف و کمک لیوکو دا چاہدے چاہدے ابراہیم علیہ السلام طریقہ پریدی ومہ یارگا بو امی اللہ تی ابراہیم علیہ اللہ من صفیان نګرځي طریقې د ابراهیم علیه السلام نام مګر هغه څوک چې خپل به وقوف دي درېم به وقوفه هغه دے چې پیغمبر پاک په کارو باندې اعتراضات کوي پیغمبر پاکي او کار اوک مصالح به کې پاغه باندې به اعتراض بیان نکړي دا جو ابنه کوي چارته جوالي او چرته تفصيلي صداويته سمبير امبري کلا یو غا مخکي کلا برخوا مخکي دا ری یو جون ا بيو کو کل الله المشرق وال مغرب مشرق و مغرب دواړه دا الله اختیار کی دي کم خواچه الله ویا خوا مخما دریم جوابیوکا یادی من یشاوه لا سراط المستقیم سراط المستقیم طرف تا لارخی چالے چه وغشی نباسی اللہ تا سراط المستقیم یوئی پا غیر وانن بلین و ببلا روانن دریم من سات جه بادد کې اصل اعزات او تعظیم د ځایونو نه وي اعزات او تعظیم د الله نو الله چې په کوم ځای باندې خوشحالي کې تعظیم او دغه عزت پکاره دے نو الله وي بیت الله بیت المقدس ته مفکو اوس دې په تعظیم کوښاله کوم چې دیتا مخکې نو ایت بیاوی بیت الله تمخواړو د دې په تعزین خوشاله کمنو هغه تمخواړو درېند دین دا, دا, دا معلومه شو چې پیغمبر خپل اختیار نده هغه مه الله ته محتاج دی سنورم دا معلومه شو چې اته خلق صحیح نو خلاف چې او عادت مات کې چې څوک تا مارګره نه واګه مارګره او څوک هغه خپل عادت په سہوالي داګه بیا ست مارګره نه رہی دی کې او طرف چې عادت طرفه عادت شو تبله طرفه مخواړو ګدایګي اټيبالت او ابيداري نو دای په مخړۍ سوچ ز خپل فوایش ثابتداري دای په دېره مونږه په خپل ځنه مخکاو هاي با خپل فوایش او په خیال بسېږي دا به مخارشي او دا به معلوم شي د نبی رسول په کارونو چې اعتراض کوي وَرَبِي وَقُوف دَيَا كَمَقَلْ لِي نو اتماش وَبَادَ عَنِي جَوَابَ سَيَا قُولُ وَسُّفَاهَو مِنَ آنَّاسَ زَرْدَيَ چَوَائِ بَابِ وَقُلْدَ خَلْقُونَا مَا وَاللَّهُمَا قِبلَتِه مُلَّدِي كَانُوَ لِهَا سَوَادُ اُلْدَي دَيَا قِبلَ آنَا چِهُدَئِ پَاگِبَانْدِهِ چو ولي بيت المقدس د موسکو او سي بيت الله ته شوروک قل الله المنشرق والمغرب وا يا الله لوای تیار د مشرق او د مغرب ده یا دې مے شاو اله صراط المستقیم تو وی ګرګي چاله جګو غجیب طرف لاره با ده وکذالک اجل لا غم متو اسوتا دا رنگي ګردلې موږ تاسو یو ټولګیا عدالتن وسطن معنا کې یادلن خیارن وسط معنا عادل غرا اشعار د رغټي بیان وتبین ار ذکر کړی هو وسط دنيا و ذل انام بهديم البیان و تبين 497 صفحه کې دا شعر دی ګرکړې اول جلد کې هو وسط دنيا و ذل انام بهديم اذا ذا ظلت احد الليالي بموغم هو وسط دا غور خل زه و ساتن ما نه ادلان ته تاسو غواړئ یو وکال ذا لکه ځانلار قومه تم وسطا تاسو یو ټولګه اډيلا ان لتا ګونو شودالناس دیو پاراج جې تاسو غواهان بخلق باندي عجیب به امر په تاسو باندې گواه پیغمبر پر زر باندې گواہی کوي یمر غواہی وسنګی چې تر څو زه ومہ زبدی غواہی کوم حدیث کے راضی مصری احمد کی روایت راضی چې جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود تا یرازی وی قرآن اوایا ماتل قرآن اوایا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور تحوی پتہ نہ ذل شجر ستامک سنگ اللہ ما نبی علیہ السلام تو وا ولکنی ان اسمعه من غیری ذمحب وغر ما دخلگی شبر القران وی اوذی اورما عبد الله بن رضی اللہ تعالی سوره النساء شوو وکړه او سوره النساء کې چې ګاندي یو سالو ختميات سوره النساء 8 نمبر 43 فكهو اذا جئنا من قل لهم ما تم شهيدين وجئنا بك زرانګي حال وې ګلا چراولو مونږه باور یو مات باندي راولو تا پدې کسانو باندي ګوا څنګه حال وې چار یو مات باندي ګوا پیش کو تا پدې اومت پیش کو وی نبی عليه السلام دسترګو نه وخې روان وي او مات دی مایا په امه اپ مسعود عباس کا چې ما او نبی علیہ السلام دسترگو نوخی روانې وی آواز راتوی زبادان سوام سنجی عیسی علیہ السلام ویلیو عیسی علیہ السلام سورہ مائدہ کی داغاں خبران نقل کردہ سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو یو سلو اللہ سم چی عیسی السلام بسوئی نصره مایدا یو سلو اللہ سمایات کیا غبیا نئی چی سالے سلام بھوئی ماں گولدو لہم اللہ ماں ربی و ربکم ماں نوویلی دائی دا مگر آچ تارات حکم گڑی اپاہی انیم ادھر ربی و ربکم جه باد دوکیدا لاج زم ما رب ر او استاد و رب ور کون شهید ام ما دند فیم زب دای با تر سوچ زبای کی موجود ما فلما تو فتن کنت ان ترقی بالهم کنا تزوا واستما غات وین غبان پدایوان دی نو سن چاغلو ز باغ اسوا چته رسول زوما هماتې پتا ده او چې زړه دې واغسته ما بې امار نبی رسول سلام په گواہی کې په صحابه او صحابه کرام په گواہی تابعین او تابعین په گواہی کې په تابع تابعین براروانیو وکذالک جان لا ګمتو استا دارانگی کردو ریگ مانگا تاشو عطول گیا دیلان دید پارا چشای گوان بخل کو باندی او شی پیغمبر پتاشو باندگوان او ندا کردو ریمانگا کبلاغا چویت پاگی باندی ایلا لی نالم آمگر دید پارا چش زایر کو مانگا نالم آمگا سراحکار کو آگا سوگ چی آتابداری گئی پیغمبر دا راځما چاوی پپونو باندي چې موږ یې اخاره ګورځه کا امتحان سره پته لګي و ان کان دل کبیراتن اگر چې دا تاویداری پیغمبر ګران الله مگر ګران مې دا باغ سانو چاله لته 20 ورګړې ده و ما کان الله لوی زي ایمانکم دا دفا دي وهب گئی۔ وهم دا خدابه زر دوره زنه چې موږ مقا بهتول مقدس تا کړیو 1400 سمیاشتې خدابي زاه لاړ دا قبول نږي جواب وما كان للذي ايمانكم نه الله چې برباد دي تاسو مونږنلرا هغه موږ خپل زاه صحیح دې ان الله بن ناس ال یاکینا نا اللہ دے مخلق و بادنی نرمی کونگی محرابانا قد نرا تقلب واجکا فی ساما تاکیک سرا وینو منگا اوڑی دل را اوڑی دل مستا برا فلا نوالی انکا قبلتا تردوها ودا وینو منگا دل را اول وقتی نبی علیہ السلام چه گلا بے تنو قدستا مخوارو نو برا برا بے قتل چه کلا حکم کئی چه زدب لار بیگا بیا مخوارو نو نبی علیہ السلام با برا برا قتل حدیث کرا دی دل دل دی آیاتو نو ندی مرادو کلا چه آخیری واخشو شوار سوالنس میں آج دی نبی علیہ السلام غیرا موضوعه داریخ را عادت چا نو د نبی علیہ السلام زړه کې پریشانی راळा چکه اوس ما تا الله حکم کی چې به تو لا تا مخواړو او ځبه تو لا تا مخ اړو ما نو خلق و اعتراضات آزاد کې شویبه گئی الزامونه به گوز بیت اللہ مخ عروما اعتراضو نبا شورو شی تقلوب بمانا استراب او د پریشانہ او اور تقلوب بمانا دا استراب او دا پریشانہ باندی لگا سورہ نور و دیر شمایات کی دارنی سورہ آزاب شبکش و اعتمایات کی تقلوب بمانا دا پریشانہ تا تقلب وفیر قلوب و لبسا پریشانه وئی پا آئی گزرون اوسترگی نو دل دی دا آیتنا مطلب دا آخیری دی او تقلب و مانا دا پریشانه نو مانا دا قد نرا تقلب کف ساما تاکیق زراگی نو منگا پریشانی دا مستابرا وانا نو الیان نقاش بلتن تن جهان نو والا اومنګه تالو نقلیتا چکه باقی اغیله آئنده درځه په فلا ما ناشه چې اوسه ته پریشان نه هو آئنده به ته خوشالهه آزادی زول او اصل لگی آیا د اخیری و سره دی فوال لوجا کاش در المنزل الحرام واروه مخبر بطراز مجد حرام ارگمزای گی چه ای تاسون واروه مخونه بطراز مجد حرام یاکینا نا کسا همه چه ورگیا شهده ورده کتاب ای خبوی گی چه دارشتی آده ترم از ربت دهینا انا هودا تاویل قبله ومالا بغاف ننام مای عملون ندره اللہ نا خبر دارم چه والله تباتهوا او د دتاب شوي د خالاتو نه چې را تاته لمه کا لم نه ظال په دا وختې د ظالمانونه پ غبرې پاتهوي که دد ار روان شوي د ظالمانونه شي نوبل ویلله کوم کچ چاہدے دائی یار سے روانی، دائی رسمونا رواجونا دے منی، اوگا دے ظالم نہیں ہے. اللہ دین آدین آمو کتابا، آکس آنجوار گڑے مگای لرفان کتاب، یاریفون او کم یاریفون اپنا آمو پیجنی دا تاویر لکیبلے، لگا چھ پیجنی زامنا، او زمین راجر تاویل قبلیتا دائی خب ہوئی گی چدا قبلینا دیبلی قبلیتا مخ اړول دادا اللہ حکم دے و اینا بریقہ من دمون الاقا یا گنامی او ڈالا زینا پتای حاک و او د خب ہوئی گی چدا حاک الحق من ربک حضرت ابد درو درو استان موږ کې غت شو غون غنا ورفلات غون نه بنا المنطرينا موږ کې غت شو غون غنا دراتلو در صاحب کې پتاي باندې او دغه سره سلام ته تشاج مګو دا خطاب د قسم نه کې ناینا پوښتنه وای لوري تی اوران ګور تی دا منچ نبیر اسلام شاکو و نور و خال کو تاوئی وَلَيْ قُلِّن مِن جَتُوهَ مُغَلِّيَات دا پارا زهر یا قوم قُلِّن کی تانوینی وز مزافو لی مازوفانا مزافو لی یا قومین یا احادین سمانا دا وَلَيْ قُلِّن یا لِلِ قُلِّ قَوْمِن یا لِلِ قُلِّ احادین د بار او یو ته یو ته راځم اوف کولو چې نه مخ کې یا غيتا فاستا به ګل خیرات او تروا هر غيتا سنې کوتا کوم را کې چې تاسو نه بولې تاسو نه الله وندو یقینا نه الله دې بار سبح باز قدرت والا ومنه سکرت کوم ځان چې ودیته حیث زمانی او مکانی دوار رازی و مانا دا کم دانا چه واتی تا یا سواخی چه واتی تا فوال وجه که شدر المجده را رام واروام خبل بطر از مجده را رام او یکینا دا تعویل قبلی رشتی ها دی د طرف درابستانا و بغافل ناماتا ملون ندای الله خبر دا غوونکو تاسوی یی او اود کم دانا نه شو عادت مخپل واړا مخبل په ترازه حرام دا بیا بیا حکم را کئ زک عادت او مالوفر رات کول عادت چې د خلکو رات کئ نو غډیر ګران کار دی زکا خلاف کئ نه مڼی عادت شوی زکا ز بیا بیا حکم گئی و اوما کو دګځ کې چې تاز واو مکوونه په تر د ما د عرامه لا ونه لنا چ کوم حتون د پاه چې ن چې خلکو ل را په تا سې دلله ځکه س به وي چې اخری پې غمبر دغ نهک چې سره به بتر مقرته مسکي او تا نکه نو اخری پې نه إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِمَا ذَلَّقِن مُسْتَقْطِعَا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لَكِنْ كَسَانُوا الظُّلْمَ غَرِيزَ ذَيْنَا وَغَيَّ دَلِيلِ الْبَاطِلِ يَتَجُنُّوَنَّ بِالْبَاطِلِ مِنَ الْحُجَجِ فَنَارَ تَجَاوُنُهُمْ يَرِغَيْ ذَيْنَا وَيَرِغَيْ د دې لپاره كل تو ها یا فال تو ها لیو دم نه مدیا لیکوم دې لپاره چې ګورګ ما خپل نعمت بو تاسو خام غاتا سول ایم یو کما صلی علیکم رسول امن ګوم اپ کوم پتا شو خپل نعمت نا لګه ده نه عبادت به زروان دې پورګ چې پیغمبر می راه له کاف صفات دې د مصدر معذوفه اتمو اتماما كما ارسلنا فيكم براکو م نعمتو لاکه تاسو کوم پیغمبر راولېګو كما ارسلنا بكم رسولا من قوم لاکه راولېګو تاسو کې پیغمبر ستاسو نا تاسو باندې زموږایا تاسو او پاکی تاسو دا خاکی رزیلا او نا خی تاسو دا قرآن و سننت ویو علمو کم مالا تگونو تا او خی تاسو دا آنها چه تاسو عرباندی نم پویده یا آنها احکام در تا بیانی فسکرونی آسکر کم یاد گئی ما لرا پتاب دارا انو یاد بگمتاسو فسکرونی یاد گئی ما زبا تاسو یاد کم نو سمات لابکا تاسو ای نیا دوی نو اللہ بانے آدائی دا اللہ نئی ریسو ندا مانا ندا مانا ما یاد کئی په اتعاط زبا تاسو یاد کم پہ نعمتنو سورہ ابراہیم ومیاتو گو رئی ومیات سورہ ابراہیم ایستا د را کوم شَكَرْتُمْ شکردون لازی دننا کوم کاه چې اوکموږستا سر رابه لا ان شکار لا زی دننا کوم که تاسو شو کروکارو بکمان تاسوه نې ماتونونه والله ان نه ذااب له شدید داې زې مع دا ف زبا تاسو یادگم اپنی ما تنو باد دی وشکرو لی والا تک فرون شکرو با او انکار مد بوئی زمان دنی ما تنو نا دارنگی سرائی مائدہ شمکش میں تا مائد کیون دنگا سی وئی یا ایوہ اللذین صبر و صلا اوبوری مسلحان تسابتو ایم داد ور ای بکلا کې دو سره بدینه وب دی یقینا الله دې سره صبر کو اند الله په ایت خاصه صبر ناکو سره دې ولا تگول لمن یمطلو فی سبیل الله یموات تسلی کپدی کې مړ شوې نوبې ځای مړ دای دی وَلَا تَبُولُ لِمَنْ يُمْ تَنُومُهَا هِيَا هَا چَاتَا چَقَوهَا جَلِشَ فَلَا رَدَى اللَّهَ كَيَا مُوَا تُوْنَا بَسْمَنَا نو no, شهر قرآن اللَّهَ دی بِرَحْمَتُو نَوْلِهِ گی بیتوڑی ری که ناس دوما زگر آقای ده اوڑو ده لرگو مشینو توڑی ری دیگه رابس کسان داد مناظرہ دا اپنگا مناظر ناوستے دے اوی ماتا بے اننا سا پویچ دے پیارے کو طالب گرائے دے وقت و نظام تیار کڑے ہو بچراش اپنگ او مناظرہ والسربا کے زلارہ ما جمعات کے او مولان آستے اولا جمعات ڈک دے و خلق راغلے دے زکین آستے وینا مولا ما توي چې دا قبرونو کې سو ما چې قبرونو کې تو عاي زومم قبرونو کې پراتې دي وینا چې مړ تو عاي چې مړ دي خلکو چې خاکړي دي 12 کې سو عاي ما تو څارې اړ یان چې غلې شو یو سات غلې وي هیما دوي چې ګور نا ستاسو سوال روان شوي ستاسو مطلب دا دی چې کوم اولیاء کرام دودی دارې فنانا دارې برکات دلی وي خرب خخ کړي وي دا غی بارا که سو آئی چه او کمڑا بیاو دا کمی مطلب دی ماجی دا که سو آئی کنا امای چه سو آمه چه مڑا دی بی قرآن کی چه اناوی جوندی دی مڑا وطمو آئی ماجی کمزای ویلی دی ایو والا تا قولون فی سبیل اللہ یا موات بل آیاو والاکی اللہ تا شورور امای دا کمزای دی وی قران راړی قران راړ ده پانه راړی راړی کړه دوی څه مې پر راو باسي هغاس پاړه سما او ګوري او زاد زغل نهاسته چې واختیر شو د ما قران لګ دی خو آکا چې دی واګه ما پانه څنګه والو له دایاتراو او ژوند قران فوګوته د چې ما چې دایا توي ویاو او را خزر ته معلوم دیوې په یما دی آیات ما نا توګه ولا ته ګورو مو هي لمن هغه جاتا و جلې شو في زبيل الله په لارو د الله کې اموات مړاو دا څه دی ما مخ کې وایم چې یو قطالو و جلې شو دا هم بیاو همه چې زمړوا ته موایو اجل شي وته وایا نو مړې بدن روهي و اجل شي وای اږي او بدن یو م سوره سوره ټوکلي ټوکلي نو زمړنه سوي و اجل شي شي به له وې جنن داسمه بیا راځي ما نه بیا ومه جته شو وای کړه وجل شو په اضی ته وای چې ساتي نو تمه چې مله ندی وجل شوې دي تاسو رمنمه بیا غ امیان راولګیدل یو غانا بلغانا دیلی ورګي ظالمه تا په دنه زیاته کړه تا په دنه زیاته کړه او تو وجه لشو یي د پټې له ملو او شور وی جوړ داده د مارګر د مارګر لاړل دی واځي پاتیشر و ما ته وی دا تا ما سره سچالو په ما ما سره سچانو راوسته د ایو چلن سره دا به سلام کړو چې موږ مطالبه 2000 రూపాయه درکو از ماکي 2000 రూపాయه ميخه کي دا هو ګذر دي نو هغه عمران کړي ولټه زما مخالفم شو عثمان څنګه واپس لو کرایا و منيش او چايم يم نسکلی هي ما زرا ذا بشين تا ميرا اوس ته ونشي تا مي ما چا اوس کو ارمازی چای اوس کولا او لاس روپای په ولا ورګي اما جز بیا را امه شي مردان ته مرخصت دا ولات ګول لمن یبطرو بزروي هلکه وا جله شو خو دی وطوي نو چې وا جله شو دے نو ساتیم خاطر دے بزنیم ټوکړي ټوکړي دے ها د هغه ځان د برزخی جوان اگر زان لئے او کیفیت دے بارزخ کی جوان دے نعمت او براہت با دی پوئی کی وغددی جوان بشانتی ندے اگر زان لجوان دے حضرتی وجنہ اربداع اُسنائی کے علامہ کاسانی حانفی محسلک والا اول جلد اخری صفحہ کی ذکر کہی اما احکام دنیا په شهید او میتون هر چې احکام د دنیا کې ده نو شهید مرځه ولیازا یو څو مال او ترک او امرا دوه باید گزار لذته زګد هر مال تچيميږي داغه خزا په کیه باندې ده یادت بعد بلکغه ستېشي زګا هغه مرده مال خود مړی تقسیمېږي میراث می ان دنیا به اعتبار مرده د اخرت په دېوار د مرزخی جوان هغه جوان دیشته والله ویلا کې لا تشورو تاسو په اږي جوان نه پهېګي بس لاندها خبره ده تاسو د اږي جوان پاتې نشته نو دا وَنَا تَقُولُ لِمَنْ يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُ مَوْيَا چارتا جووځل شي په دیندا الله کې امو عادت نه بس مړ بل اې عام بل گډې ژوند دي ولګلته سرون لګن تاسو نه بوېږي پازي ژوند و قامغا امه ध्यान ګو ومغه په تاسو په یو شي باندې دی یاري ولجو یدلګیو ناسمین الا مالو د کموالی مالو ولان غسیذ ناسبو سمرا دي دیو و سمرا دي دیو وبشر صابینا زیرا ورګه صبرنا ګطا دا پینځه زی یو خوف دین جوال درین ناقص من الاموال سالورم والا انفس او پینزم والا سامارات سما تب یرائی با کودا مکاو گوره مر با دی پودام سالیم بیانو والجود لگینا نمال دولت بنا اللہ نیلام کی لوگا با درباندی راولی و من الاموال ده مال نقصان بده اللوو کی باغ بده اللو خراب کی فصل بده خراب کی و الانفز ده نفسونو مرگری بده اللوو جنی و سمرات ده میووو ده افتاکی و رازی ده پینزه زکر که ده پینزه رازی با تکلیفی و ده رازی با عمر باید خوشالهی مرگری بده دیر شی و بشر سابرین زیر ورکہ سبرنا کوتا الَّذِينَ اِذَا صَابَتُ مُسِيبًا آکسان اللہ کلاچ ورسی کی مصیبت وائی دا امانگ دا اللہیو امانگ دا اللہ واپس کشو دا کسان جی پا دیبانی آفرین دیتے طرف درد دا اینا سباوا تم ابرين شابه سه و رحمتونو ميرबानी و ملايكه من موتا دونه او دا غسان د من دون کی الله دا نه اعتراض او داغي جواب دا م اعتراض نبی عليه السلام دا کو چته مون دواای چې د بوتانو توافونه مکوې د زیارتونو توافونه مکوې او په پخنه توافونه کې زګر صفه او مروه کې بوتان راتو اصحابو نایله تو صفه بعده اصحاب او مروه بعده نایلې یوه دیو نو بوتان یوه دی نو دی باندې هم بوتانو نوت دی کېو له دا جواب زغ ذبوطان وصاین کو زغ وصای ز اغ زایل کوم چې علاوه دي دي ان سبا مروا تن شاعر الله یقینان سبا مروا دا نو کو ذینده الله مزي چا چې اګل به ته لايا عمره وګळा نيشته ګنا پد چې تواوږي دي دواړو زګا اګي ګومان داو چرای بوتانو توو ناو نارواد د دیو نارواد دو رادیو ګل د ما زاما هول عرب وا ما تر توه هرن چا چوګل نه کای لرا فائنل لا شا ګرن علی می کین لا د کبلونګو پووا وزجر ور گئی ا سمه ز اعتراضو مصالح پردی مصالح پتاکی اِنَّا اللَّلِينَ اَيَ اَتُمُنَ مَا اَنْزَلَّا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى یاکینا نا آگا سان چاہی پتایا چرا لے گلی منگا ازا قرآن و سنتنا پس دا آگینا چا بیان کمگا دیلنا خلقو دا کتاب کی اولائی لا نذوي لعنه دوی بذیوان دی الله و یلعنو ملاینون لا نذوي بذیوان دی الله نذوي دغه مخلوقات چې ماصلای پټاکړه ورته معلومه وا اور د پټاکړه نودایته باکی لا نذیره الله بهم لا نذوي اور ټول مخلوق په لا نذوي حدیث کی راضی چه ماسلا معلومه تا معلوم و اوپا تکڑا یولا جو قیامت پر از با و تدعور رواگی واچھوڑے شي اللہ اللہ دین تا بھومنگ راگسان چاین دوبا اکڑا واسلاو درست کام حلق سننا تو و بیانو بیانو کدف پلی غالتای داگسان جی زده چه میرا بانی پہ حکم پر دائی او زیما توبه کبل اونگی دا درې شرطو نیزی گرگل دا مولاد توبی درې شرط دی یاو دا چه توبه باوباسی دویم خپل عمل بعد سننا تو برابر کئی او دویم دا چه اعلان بگئی د خپل توبی زگا چه نور گمراگری جړغې وو بوځې دې په غلطه وو ان الذین کا ور یو گینناک سان چای کوفرګم له جوړ دیو د وکافران دا کا سان جی دیه ولان دا الله دې او د ملایکو ونا ساجماین او د خلکو ټولو اتفاکیلان دی اغه دغه دې چې مساله وت معلومه اغه پټګل قالدینا فی آمیشا وی کې که سپک بانشی دین آزاب والاو میون ذرون ونبذیل مولا توار کرشی دوی ماہ سا اسبات در سالتو آ او غی پتی زائی ختمکڑا اگر شبات نوائی ذکر کداغی جوابونا خو او سا تا تیمان دوی ماہ سی پا ماسالی توحید کئی و ما صاله توحيد بيارادي او دلائل بي ذکر گئی په ترکه سراته ما سبقانه مخکي ماساله ذکرګړې او پيزه دلائل وو اوس ماساله ذکرګئي او پاره کې باندې اثر دلائل یې اخريا پيش کئي و لا او گم لا واحد مددګار ساسو لا اله الا نیسته ها جن سر کومګه بغیر دې الله نه او دا الله ته امه روانه یو والا او کاسي ميره روانه یو والا ان فی قلب سموات و الارض او زمایل پیش گئی یو دلیل یقینا به بیزاد اسمانونو سمګو کې بدلېدو شبو او درځي کې بدلېدل شپې او درځي سمات لابه کل رج شی کل مطلب دا کل رج اوک دشی لکد ووڑی موسم کی کل شپ اوک دشی لکد جمی موسم کی ولفل گلتی او کشتایا تجریف البرمان باون ناس چراوان آتر یاک کی پاگتر ای کواد نیجی فایدرس ای و ما انزل الله من سماي مما ين او باغی چور یلاده برنه وب د تازه کوي بای باندې زمکار پس او چی دنیا حیات مو سلزند سمای نه ده کا حیات مو سلزند سمای بیا وارکڑی په پتی کدار کسم زنده سار و تسری فیردی آح او چالوڑا دا بادنو که و صحابی نمو ساکار بینا او آریادو کهش تا بیداری دی پمیاند آسمان کې زسمکی که لعای آده اللی دا باردا کوم چې یې غاخلی دا دلایل دي چې چا کې غاخلی هغه به پويږي مخکي مسله توریر ذکر کړو وا پای په ځدلایل وو څنګه مسله توریر ذکر او په دې باندي اته دلایل په تر کاي سره دما سبقانه مخکي چې دلایل ذکر کړل نو ته بنات جلل الله اندادا دلته وایو من الناس مې انتجو دور من دون الله اندادا هغه مزمن راغستو بازه ز خلق ها سوق دي شایبي وي به الله په مثله الله داله اوندي صفه دون والله ورکای سنجا لاوی وي دی یموري زنج الله وی وی ویدایو می دی زنج الله امداد کای ویدایو امداد کای و من انا ما ذم یتجر من دون الله یاندا دا باز خلکونه سوږ دی چای نیوی بګرو الله نبو مس اللہ الله مینا گیدای زراب شان مینا الله مینا الله سرا سنجدا الله په نوم باندې نظر نیادو ورکایو دای په نوم باندې هم نظر نیادو ورکایو سنجا لاسره مينه کین دیشره هم کایو سورای شوارا و نبی وګورای سورای شوارا آت نمبر 97 و نبی سداي بويا طلعن قلنا في ظلال المبين قسم بخويا ومغا بغمراء خاركين يذ دارنگی سورت الانعام یو سل شبک دیر شمیاتو گره اتماسی بارا اتماسی بارا سورت الانعام یو سل شبک دیر شمیاتو و جالو لیللہی ممازرہ من الحرسی والانعام نصیبہ فقالوا هذا لله بزامهم و هذا لسرع كائمه ويبعد الله دائد بخيال ويبعد دا الله برحض خواهدانو سمجح الله لبهي سجده اقولا دائده دا بهم سجده اقولا دائد الله دمينه ورصر اقولا والذين منوه شهد حب لله اغا گسان جے ایمان را ور دے نو ایساد دیب مین کہ اللہ سراد دی مشرکان نا دایجا اللہ سر دور مین نا دا دا ا گئی دے موحدین مین سر زیات دا ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب لو شرطا يرى في الشرط الذين ظلموا يفعلوا اذا راون العذاب ذا ذرف او استبر الذين تبيو داتنا بدل مجموعات تخفيف اوغربي او یادنا مراد رو یادي بشري يا رو ياتي قلبي نو کرو یادي بشري شي يا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ كَلَيْتَ تَغَثَّى كَسَانچ ظلمې کړې کلي دېغه کسانو چې ظلمې کړې دي کنا چې ویني عذاب انَل قُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا دا خبره چې قوت الله لرله ټوله او الله دې سخت عذاب وآلا یې يرونه عذاب بکلې استبرال لذین تبیو من لذین تبلو کله چې به زار بشي هغه کسان چې دا گئی تا بيدار کې شووا دا هغه کسان چې ویو تا بيدار سوا تاب پیران بعض مریدان به زار شي پیران بعض مریدان له دنیا شي کې مقابل شروع شی نو ایز یرا ل... ولو یرا لذین ظلمون کلیدی آگا کسانو چه ظلم اکڑے و کلیدی وینی آزاب انال قوت للہ جمعیات اپساید محفول کې سو دا چې قوت اللہ لدے تول او الله دے سخت عزاب و آلہ نو دائی باشرک استبر الذین تبیو من الذين تبوا کلاج بی زارب کسی کسان نو شراغی تا بزاریکړه شوہ داګه سان چغیو تا بزار یا يران براو یت قلبی نو انل قوتہ کا مقام د بہو له نو ولو ير الذین ظلموا کپو یزګه سان چې ظلمی کړی ره ګلچ وینیا زاب چ قوت الله الله دې او الله سخت زاب الله دې دا بکلی استبر الی نتو بیو یا دا ځان لا کلام دې نو اوان تفیبی دنیاوی رسو تفیبی غروی استبر الی نتو بیو ګلچ بیزار بچیا کسان جدا گئی تا بیزار وګړې دا گسان نه ژغيوتا بيدار او بويني عذاب او پري بگل شي په ميا دګريشته دي مني محبت زګا پیر او وري دمو په ډير مه انو کرا وکال الذي ذا تبو ويا گسان ژغيوتا بيدار کا چمنره بل يا بياتل ودنيا تا من با بيزار شوم لای لگا ذلئی به زار شو زمون غزا نن دایمن نش خلاصولې مغ بعد زینبه زار شو یو غزا لگا یری مولا و عالمه مسراتنا لهیم دارنګ خیزی ته دا الله سزا ده ملو افسوس بده یवाडी و ما مخاری و میګمغارو هر نو وایې و تونګې د ورنا دا جگڑ دا آبیدین و دا گڑو سورتنو کی ذکر گئی سورہ آراف کی سورہ یونس کی سورہ احضاب کی سورہ سبا کی سورہ سواد کی سورہ کاف کی اور انشاءاللہ بیا و منگا بلا مقبال دے غٹو الایاتو نرارا یا ایو اننا زکلو ممہ فی الارض حلالا تویی اسرت کوي ز شرګ فعلی چارم مخری حلال و بري یا ایو اناسو خلقو کلو مم ما فلال و حلالن طیبا و ریدا سماجزمګه کیدی حلال او پاک حلال و مه او پاک و دي چې دا پردي پټني راळी نو حرام دي با دین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قدیم ثکیل کتاب لیکله الاحتساب و رزق المستطاب محمود کے علامہ سرسی یو مستکیل باب یوه باب الکسب هاو پای کی هر کسبونه د ار مسلام المسلم د صحابه کرامو او ده علامه او ده ده امت خی چه کسب کو او بی علال رزق گٹه شمس الائمه الالوائی شمس الائمه ده اغلاقبو حلوه بی جنون آغا بی خرسولا الالوائیوه تذکه ہوئی ابو بگر جه مشهور عالم چه غا تفسیرم دا هغه تا وګ بغ جساز زکوئی چې جا ساز سړي جوړون کیته وې هغه و چون جوړو لاغه به خرصولا دا ځخه خاص چاغه وصطلای جوړولې هغه به خرصوله وزن له رزق حلال ګټ پرېس کې حلال ژوند دې رو سره مؤمنون کېم یو پاز روزست ميات کې يا ایوال رسولو کلو من طویبات واملو صالحا وانبیار مسلام و یعنی وطابدارو دا انبیارو من طویبات مرائد پاکو سزونه صالحا او ملکو اینک پاکو برائی او بیان نیکا ملو کئی دیبو ایمو دمو تا کی تا پوسو کم زاینا دزر کا سب سده دپلار ور تاسو پات دي اه الګ تا پوس دې نو کا چې نه خریده کم زاینا تا تا وایو ګو دنه تا پوسو کا چې دپلار ور تاسو پات یا دزر کا سبو یا یو نازګلو حلال دویبا ولا ضد بيو هو تو ادي شيطان متا بيدار کیږي نه دا شيطان د استاد پهل دښمن خيارا دا سار دشمن دي سوره فاتح شپګمات ګورې اتم برچې نوعد مو یو ان شیاطان لاګما دونه فتح او دعا یقینا شیطان تاسو دشمن نه او وی نه وي ما یدو البول یاګون من اصحاب صايره دغه را وړي په نړی جهان نه میا روان ستار دشمن دے دشمن وتاو آیا ان نو لگمدو مبینا ان ما یا امرگم شیطان وګم گئی تاسو ته بي سوءي پاکوا لشرک یاو باذي والفساء او پاکوا لشرک یاو سوء په خبرو واخ شال سفرد د ویر راځي بد کارونه شیطان باندې بد خبرو ته لمسې بد کارو ته بد لمسې بد خبرو ته بد لمسې ته بازار پرسته باند وایه کنز لوا کې بد ردي وا کې بد کارو ته بد لمسې د شیطان کار داده اودیتہ باندې لمسای چې په الله دروغ جوړ کا ځان نه په الله سره وایا انما یامرکم من سوء والهशा بشګه دا شیطانو گم گئی تاسو تا په بادو خبر بادو کارونو باندې یعنی اقوال شرګیاو افادی شرګیاو باندې وان تقولوا ان الله ما لا تعلمون او بلي شو هاي با الله اته تاسو ور و اي ذا کي لاو ما انزل الله او زجر ور گئی الباطل کلا شو ويل شي دایتا ما انزل الله تابدار یو گئی دا شرالګل دي الله اتبعوا ما انزل الله تابدار یو دا غا چراله ګليدي یا الله دا ورته وایه الله سره لنګری دی نو دا هی قالو نو ايدایو بل نه تابو مال فنه له ابانا بلکه مونږ تاګالی ګووه دا غسه چې مونږ لري خپل مشرام زمږه مشرانه چې سګړی نیمه باغ کوه تور توای قران او سنت تابعداري وکا تور توای زه حق پر سو تابعداري وکا غل بلنا د بیاو مار ویناله ابانا وای دیو بلږه منګا تابعداري کوه داګه څو جمنه نیمه پانی باندي خپل مشرانه زمان مشرانو جس اقولا مانگ باغا کهو مانگ دانی تابیداریو بل تبیو مالفه نا لحلی آبانا باگ که مانگ تابیداری کهو دا غصر چه مانگ موندنی دی پاگی باندی بل مشران زمان مشرانو جس او دیر تویی اگه تاکلید دی جامد دیر توییی اگه تاکلید یاو ده تقلیدی مضمومان یاو ده تقلیدی ممدوحا تقلیدی مضمومان چه تابداری کے دبل پر بدو کارورو کی پنارواؤو کی تقلیدی ممدوحا چه تابداری کے دبل پر خوب کارورو کی پر روان دے او ته دا هغه تا باندې دا اصول له غار ته چولې ا خو اصول له غار ته چولې او په هغه باندې رواني دي توي تقلید امام دوحا ا تقلید لفظ رواني نور مذمومه او ممدوعه بیان ذکر کای فتاوا لو جنا کما چې لري د وږي په پاریزه علماء او عرب دڅغه تون دي اغه ایه تقسیم به کوي او کیا اغه ایه نمونی پیش کوي او تقلید پټولو کیا والی امام ابو والی فر رحمت الله له اغه ذکر کوي عبد الله مبارک الله ایو لقد زنا البلد و منالها امام المسلمین ابو انیفا بی احکام و آثار و فقین کعیات الزبوریال صحیفا فما فی المشرکین لون زیرون ولا مل مغربین ولا بکوفا یبیت مشمران سحر اللیالی و سامنہارو للہ خیفا فمنگا بی حنیفت فی علاہو امام الخلیفت والخلیفا راي دلو عيبي له سبان خلاف الحق مع حجج ضعفاء اسی ګذارې ویلو اخر کوي فلانه ته رب بنا آزاد عرب رد قول ابي حنيفه چې څنګه زو په نات دی ماونی هکول راتګي پاګي دلادتي اشعار انداز وا دي ویلو ا زووی باندې د امام ابو علی رحمت الله علی اقوال رد کړي په هغه باندې لا نه تيوه ا ج امام ابو علی ف هر باندې زمګا مارګره مولانا امداد الرحم شه شوی یو زمانہ کې دا مسله ډیر زور شور کې وا نو هغه اشاره لګېږي حضرت تقلید اعلی لو ګلې شفاً مستدیمن لسؤولی تقلب مسابن و معنی دوان فادا شروع اقوال رسولی ده امام ابو تقلید کا لاغ اقوال شرح دا قوانو دا پیغمبر دا اناد و ابی انیفا تتاو جالن تجنب منانی دن اوجهولی ده امام ابو انیفا سر اناد دا ہو جالت دے تار رب من بحار خبیر دارن امام مارن سکتنو دولن فرحمت ربنا ربن کریمن علامن شد اربا تلو سولن دالا رحمت ردی پاگچا او اصول اربا اگا مقرر کردی آسری کتابن والادیس زیاء دارن لنشر النور من غير الأفول قدل اجمع وراب واقع سن فهذا القر يكفي للوصول فتوبى للمقلد في وصولين إلى المقصود قل جمل الظلول دلائل عندنا مستشرقات تقلد في الفروع مع فوا فواق من غاب شيئا بنا عرباب مل کی و نن وینځور اله رر نګولې فنار در رب ما لانن بليغان الا ارباب شر مستديلي الين و رلعنا فتره مليگي ملجيمو ال قبولې زګا رات کړو تقليد هاو اگې بیا جو اګو من تقلید اې ماو نو آب دی نگو چی اغلی آخیلین لا آخیلون دی او لا احتدون دی باگ گیا اغلی آخرانون دی آئی بسام الارو مروان دی او تقلید تسلیم و قول الغیر بلا دلیل ان نو دا بلا دلیل ان دانا چی اغسخ دلیل دلیل تسلیم زر لگی بلا دلیل تسلیم زر لگی چه منل بلا طلب د دلیل نا چه تده طلب د دلیل ناگه باداگه اصول دی اومنل نو منگوائی یا با مو تحیدی یا با مقلدی یا با مطبیو الهوائی دیدریو که با یا با مو تحیدی نو اصول دی اتحاد دیوا ہے دی قرآن عدیسات اتحاد سنگا او یا به مقلدې نو یا به مقلدې اوازی یا يو امام یا بازارچا مقلدې نو یا به متبع رواي په لخوايش په سي برواني ما چې خوايزي سووي نو تباغه ماني وي وای ذا كيل لا متبيو ما ظلال الله کلا چو هل شي زيدا تابدار يو الله وای زایوال یمنګ تا امداری کوي دا اسه زموندنه موږ من پای باندې خبر مې شرانه اگر چه شرانه الهیا کلو نه شه آ نه په یدل به شی باندې ولایت ادونا او نه په سملار روانو روان دو نو دوی وی یو چې اخر پکې نو دوی هم په سملار نه روان ह्रदय غیب سه روانو مصالو اللذین کفرو یعنی مصالو کا یا محمد و مصالو اللذین کفرو کتاب سیبوی کی سیبوی رای محلوی مصالو محمد و مصالو اللذین مثال سائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام او دو دانا کسان چکو فرکر دیں دا سده کاما سال اللذی یعنی قوم پشانده غصری چگه آواز کئی آغا سطا چگئی ناوری مگر بلن آو آواز سم من بگ من غمیون فاولا یاکیلون نو کان دیده گمیان دیده لاند دیده نو دیده کیا تنیش دا یایو اللذی نا منو وامو منانو بریده پا غو غو نا چې منګار رزق دارکړې تا سوله وش او شکر ور با سي الله غري پا غ چالا دارکړي شکردار الله وبا سا نعمت الله داهي شکریا ادا کول په دې الله خوشاليږي يم ګورنم یا و تا عبدون کہي تا سږه الله ته عبادت کوم کی إن ما حر ما له من متوادما اسرت كيد الشجعان بشجره ما بطعبان خراي المرداري وردما ودان ونم الملك ذيره خلف ذيره وضع اللبيل غير الماء نُسَمَتْ لَا بَا زُبِيَا رَامَدَا او کالوائی پراتی نُبِيَا خیر دے نَنَا داغئی او قسم ذکر کی اعلال پر عرب کی پر مارا زبِي نظر آگلے شاعت العزیز رحمت اللہ علی ذکر کی اعلال در لغتِ عرب بمارا زبِي جانی آمدہ احلال پلوگات عربی کے ومانا در زمیں باتی اس زائی کے نظر آگلے نو, نو اوہیلا مانا سا احلال تو بیل حلال عرب وی احلال تو بیل حلال چکا مکڑا چه میاش آگا دا. میاش میولی <coughs> نو ما چکا کڑا چه میاش آگا دا يس نحل <سؤال> سوبي يو شنك لا ما شو مانادا وما اهلا بيهي لغير الله آغة كلمة راملا چه آواد وشباغي بانده دبغير دع الله ينسى چدا اوه وې شو چې دا زوابا م نه ختا دا د بابا یو له سبا نو پات شه نو هغه طریقه اولاد سره حرام شو شه په طریقه اولاد سره بیا حرام دي وردا دي صورتونه دادی یو دال چې او شه متایهن دي او اوې چې دا زماده غړ دا پیسه چر موګی ته تړلې داای که زپاسو ما زم ما کاروشه دا غړ دا پیسه دا بزره با با په نوم باندې الالو دا بز با با په نوم نه زرش تا ته وتاو لګې دا کی دغه غلطه وا تا ته استا توبا دے بخمن زائدہ خود ناکشے دا گرد دا پیسا دا بیانے علالی کی شاولی علی الرحمد وی غرمت درو سرایت کرد دیگر ب انہاں نامې خدا حلال نمے گردد مانی دیسا گو خوب غرمت پدی کی سرایت او بیا دا پنند اللہ انہا حلالی کی سجسته او خنزیر په ګلی منع علی نو بیاو پاک چار راخ کې او جذب به خخ کې زګاغه بیا حرام دی یو داز چې شی متعین نه دی لکه تا تططا نو او تا وی چې زبا د بابا په نوم باندې او له سمور کومګه سما کارو شه زبا ګډا معلوم بيڅه معلومګه زمما کاروشه ست کاروشه ياو نشو ګو تاسو پتاولګي دا چې دا کیدا غلطه وه تو بده ويستان ګډو بيڅه نه حرام زکه معلوم نه تا تاسو متعين ګړې نو په دا صورت کې چې متعين ګړې دي نه بیا ګډ بيڅه نه اړامي زکه معلوم نه دي متعين نه دي انوا پر آٹھیوی دو آگاو مہران دی دا حر سلمان یو روایات الگفایا فیلم روایات خطیب بغدادی نا کلکڑے الگفایا فیلم روایات خطیب بغدادی سو ایک سو پچاسی کی اغازی کر گئی ہو ان سلمان قال امر رجلان علاكم منهم صنامون هندو تنا په کوم باندې تیر شو چې دا غي درگاہونه و هي بے پاړي باد نه پره خدا تر سوچ غو ما نفتنه ارګړي فقالو لیا دي ما کريب يو تن راغي نو غته وین نظر پیش کا اگه ورته لی سایندی شه اون ماس غصه شه نیشتا مین جوران ورتوی بابا نظر پیش که اگر که یوم چی اگه ما چونی و اوی داد بابا منختا چه کل اگه مرش اللہ اگه جانم تولیگو چه تا بی زمانا دا بلچاپنو منختی ورگولی چبل راوی هغه ته وی ناز را ورزو هغه ورتای ما څنګه شه نشته و مچونی وا هغه ورتای ما ګوندوله کربا دون لایشه ا زبیدا الله نال بلچا ما نخت نه ورزوم فجر ابو نو قوفا دخلل جننا هغه له څل په دره و هغه یومج بوجه او دایدا لوادې ځکه په سړیکه او بابا لازم نو سوکانو سورای مایدار درې میا ته غوری التموی هرې ما داله ګمنم ته دوه دم ولا امرهذر و ما ویل لغیر الله به او هغه چې واز شه باګل د الله نه پاهنی شه دا د بابا والمنحنيات دوال موجوده والمترديات وَالمٌ انتهائها وما كان نصب الا ما ذكرتم وما ذبحا لنصب هاغا چا لال شوب درګارونو بار دي وانت دا بالازلام زالكم في سكون داكار نو اې دې پليتي هغه حرام دی پليتي دا رمې دې سوره مائده کې آخر نمبر 90 نبی و ګورې دا بابا منختا پیشوا دا ورې جوړ در بابا منختا دې به پیر چې په هغه لوچ خورداو کړو واه خوردان نه بول دي پليتي سوره مائده نمبر یا ایوہ اللذین آمنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و او کسمت معلوم قلپ کو شبان دے ریس و منا مل شیطان یاو دے او یو دے ریجس هغه آگا پلیتا ہے دوئی جیبویتی رجس آغا پلیتای چې بوی دیزی د دی رجس ویلکا بول ریسو منع مال شیطان ودا بول لی منع شیطان دا مال شیطان دا بول لی سوٹ از شیطان فاجت نیبو ها زان او سا تاید دینا لان لگم دفلیحون خام غا کامیاب اللہ وی زانتنا او ساتھ ایو دارہنی سورہ اناام کی یو سر یوشتما او یو سر بیدن سر ویختمایات سورہ یونس کی یو کم شبیتمایات سورہ نحل کی یو سر بیلسمایات اور سورہ حج کی دیرشمایات چہ اللہ وی جاپ پر لیتی زانتنا او ساتھ قران کې موسی رکیته یو د حرام وی دی او د بابا منختایون سما انوا پراتی وځه قران کې لیدته حرام وای او الله وې بول دی ګنده ځانته نه اوساتا اбяم د ی اړب دی لار خوردا نه وای بابا خوردا ومر لبل غیر الله ومن اس دررانو سوچ محتاج کشو غیر غباء انوینا فرمانی کونگی دا اللہ ولا آدنا نوی دا حدنا دیرے کونگی ولا ازمالین مشتے گناب دا مری او دا خراج سے مشتے دا مخمسین حالت دے دا دور اوپر آج چا سادی پی رائزان او دا پتونو ما تونو کی حرامو ان الله الغفور الرحيم يقينا الله به مهربا ان الله ني دونه ما انځل الله او زجر ولګي چې ودا ما سره ډېرې مشکله وا غران وا مینځوران به د او تمه صلاح پټانه کې يقينا راګځانځي پټایو هغه چراله کې يا الله مینه کتابو دا قرآن ناوه اشترون بیسامن قلیلا ورا کئی پتی باندزا دنیا لگا اولائی کمائی آکولون بھی بودونی ملن نار دقا کسان چیزی نا چایی پگیڑو کمگرور ولا یکلی موم اللہ یوم او قیامہ خبری بون گیدائی سرا اللہ پر از قیامت ولا یوزا کیم نو بپا کی وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَيْرَ دَيْرَ دَيْرَ دَيْرَ دَيْرَ دَرْدَنَا كُهُ دوه کارا کڑیو یا د الله کتاب خرس کڑیو او باگی بعد دوله تاستیو دوه اندال چه مساله پتا کڑیو نو دو دوه عملو او داری سرور سزاکانی زکر کڑی دگل عملو نا دیر نا کارو یاو اعملو ان الله لينظم ما انزل الله من الكتاب ادو هم عملوا ايش قالون بيسام قليلا غذاب يسلورس اغان يو اولئك ما ياكلون في بطونهم من النار دو هم علو كلموا مولا يوم القيامه درم سالو اور مولا ما زابن الیم ا دیندے آزاد درد ناک ہناکہ الذين نشروا الظلالۃ بنودا دا گساندی چوارے گ گمراہ لرا په مقابله د ہدایت کی आवाज په مقابله د مخنی کی فرماس بر او ملان نارو نو سلو شیریچه صبر گ چې دای ور وره اعمالی دور شروکا ذالکا بیان اللہ نظل کتاب بیل دا دید و جنات را لے کتاب بیل حاق یعنی لئی ازاریل حاق اللہ را لے گلد کتاب دباراد خارکورد حاق و این اللذین اختلافو فیل یاکین انا اکسان جائی خلاف اکب کتاب کے لفیش شقاقن بایید اید بخلاف لرگ راکنا دوئے مئن سا در صورت ختم اکرا اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلیم او پائی کے دفت شباعت و تیساو چونکہ دوئی سے ایک ختم اکرے دو روز تو را روانی دی نبیان دعوت توحید را لا اله الا الله احد لا اله الا الله الرحمن الرحيم او دلعل ترا کا سر مز صباح کنا مکه پینزه دلائل عقلی او سي ارد دلائل عقلی رال او مکه سمرز دلائل فلا تجلل الله انداد نودنتے زجر به شهر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا او gear ta riya da abidin o da maabudino aw ya rad shirk feeli uga aw zajer war ka aga chaata chagai masala patai aw masala nakh ya ra gay no ghail zajer war ka sababa inshallah dre